Hej och välkomna till SvebTV Nyheter. Förra året rapporterade SCB ovanligt låga födelsetal i landet. I år ser trenden ut att fortsätta hålla i sig. I 15 av landets folkrikaste kommuner har antalet födda barn minskat från i fjol. Umeå toppar listan med en minskning på hela 19,4%. procent. Barnafödandet rapporterades redan under våren 2022 vara rekordlågt. Något som tycks hålla i sig. I alla fall om man tittar på de preliminära siffrorna från Statistiska centralbyrån. De pekar nämligen på att barnafödandet i Sverige fortsätter att minska. Under första kvartalet i år föddes det knappt 25 000 barn. Det är drygt 1 1700 färre än första kvartalet i fjol. En minskning på hela 6,5 procent. Inte sedan år 2005 har man skådat så låga födelsetal i Sverige. Och då var dessutom folkmängden i landet närmare 1,6 miljoner mindre än vad vi är idag. I 178 av landets kommuner rapporterades det färre födda barn under årets tre första månader i jämförelse med samma period förra året. I hela 25 kommuner registrerar man faktiskt lägsta siffran för antal födda barn under hela 2000-talet. I Göteborg minskade antalet födda barn med 5,3 procent, i Stockholm minskade med 4,6 procent och Malmö tappar med 1,7 procent. I 15 av landets folkrikaste kommuner har antalet födda barn minskat från i fjol. Umeå hamnar i toppen med en minskning på hela 19,4 procent. Därefter kommer Eskilstuna med 17,4 procent, följt av Nacka som landar på 11 procent. Demografen och forskaren på Institutet för framtidsstudier Martin Kolk säger i en intervju till TT– att barnafödande historiskt sett haft en koppling till ekonomin. I lågkonjunkturer föds det färre barn och i högkonjunkturer föds det fler. Vidare säger han att den ekonomiska konjunkturen de senaste 10-15 åren inte enkelt kan förklara det här mönstret. Samma utveckling ser man i de flesta höginkomstländer. Men vad det beror på är forskarna inte eniga om. Enligt Martin Kolk kan en ökad oro för framtiden vara en potentiell anledning till att det föds färre barn. Han menar att vissa personer kanske är oroliga över klimatförändringar, andra kanske är oroliga för politiska förändringar eller geopolitiska trender. Men man vet inte om det är det här som kan förklara nedgången. Detta säger han till TT. På sociala medier handlar inte de låga födelsetalen om klimathysteri eller politisk förändring. Där debatteras det om att vi nu ser konsekvenserna av den massvaccinering som utfördes med de nödgodkända mRNA-preparaten. I och med att spikproteinerna i covidinjektionerna ansamlas i både äggstockar och testiklar menar man att det med största sannolikhet påverkar fertiliteten och att det är det vi ser just nu med de låga födelsetalen. Många pekar på att det här är slutresultatet av att använda preparat som saknar långtidsstudier. På Folkhälsomyndighetens sida så står det fortfarande så här. Citat. Du som är gravid kan vaccinera dig mot covid-19 under hela graviditeten. Du kan även vaccinera dig mot covid-19 under perioden när du ammar. Vaccinationen ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och har ingen negativ påverkan på ditt ammande barn. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination. Slutsitat. Frågan är hur man vet det. Vi på SvebTV har sökt Folkhälsomyndigheten i frågan. Detta utan vidare resultat. På Livsmedelsverkets sida kan man hitta rekommendationer på vad man ska undvika att äta när man är gravid. Det står bland annat att barnet i magen är extra känslig för bakterier och parasiter som kan finnas i mat. Men barnet är också extra känslig för alkohol, koffein och olika miljögifter. I förpackad fisk kan det till exempel finnas en bakterie, vinnan listeria, som i värsta fall kan vara skadligt för barnet eller leda till missfall. Detta finns även i opasteuriserad mjölk och en hel del olika ostar, skärkuterier, kalla sallader och smörgåsar, vilket Livsmedelsverket avråder gravida från att inta. Maträtter som innehåller öl eller vin går bra att inta, men då måste det ha kokats i minst 30 minuter. Det här är något som skapar en hel del frågetecken eftersom intaget av nödgodkända medel utan långtidsstudier både används och fortsätts att rekommenderas för de gravida trots att långtidsstudier saknas och pandemin är överspelad. Förutom att vindkraft skadar och förgiftar miljön och naturen och inte ger en stabil elproduktion så är det också olönsamt. Nu drar sig Vattenfall ur ett havsbaserat vindkraftsprojekt utanför Norfolk i Storbritannien. Och även danska Örsted vill dra sig ur projektet med sina investeringar. Företaget tänker dra sig ur samtliga projekt framgent som inte är värdeskapande. Och mer vindkraft. I Skottland så rasade ett vindkraftverk ihop plötsligt av en vindpust– så många som 71 stycken av vindkraftverken på vintrarna värms upp av dieselaggregat som dols i konstruktionen samt 16 miljoner träd fälldes för att ge plats åt de utlovade miljövänliga vindkraftverken. Många skottar riskerar att bli chockade över uppgifterna. Förra veckan började ett vindkraftverk på Gotland att brinna i Sverige och uppgavs vara mycket svårt att släcka. Sverigedemokraten Nima Gulam Alipour ger nu sin syn på debatten om koranbränningarna i Sverige. Han menar bland annat att islamistiska stater inte har yttrandefrihet och i själva verket hatar svensk yttrandefrihet och demokrati. Den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Nima Gulam Alipour delger sina åsikter om den upphättade debatten kring yttrandefrihet och koranbränningar via sin Youtube-kanal. Han menar bland annat att yttrandefriheten är till för obekväma åsikter och inte okontroversiella sådana. Yttrandefriheten är till för obekväma budskap. Om du ska berätta att du vill ha fred för hela världen så behöver du ingen yttrandefrihet som ska skydda dig. Nästan alla håller ju med dig. Men om du ska bränna en koran och det finns massor av islamister som inte vill låta dig göra det, då har du användning av yttrandefriheten. Därmed är en begränsad yttrandefrihet som är endast till för bekväma yttranden värdelös. En yttrandefrihet som endast ska skydda bekväma eller lämpliga yttranden behövs inte för sådana yttranden är aldrig hotad. Regeringen och särskilt utrikesminister Tobias Billström har fått omfattande kritik för att man viker sig för krav från islamistiska länder. Där flera av dessa är utpräglade diktaturer. Där bland annat kvinnors rättigheter är allvarligt inskränkta. Denna kritik instämmer Alipori och menar att dessa islamistiska länder hatar svensk yttrandefrihet. Islamiska stater kommer alltid hata svensk demokrati. Titta på samhällena i dessa islamiska stater. Alla de friheter vi har i Sverige saknas i dessa samhällen. Vi måste stå för vår demokrati och yttrandefriheten. Jag förstår inte varför våra politiker inte gör detta. Istället ska vi låtsas som att dessa tyranner har en relevant synpunkt om yttrandefriheten. Det är vi som ska uppmana dessa länder att införa yttrandefrihet istället för att vi ska ha en diskussion om att begränsa vår egen yttrandefrihet i Sverige. Koranbränningarna i Sverige har tidigare lett till våldsamheter från många ur den muslimska minoriteten i Sverige. Där de ökända korankravallerna i flera svenska städer förra påsken är de mest uppmärksammade. Islamister har också riktat dödshot mot till exempel den dansk-svenska politikern Rasmus Palludan. Ali Alipur menar att många muslimer som kommit till Sverige inte visar respekt för världlandets demokrati och yttrandefrihet utan istället är lojala med sina hemländers regimer. Var är muslimerna som står upp för vår demokrati i Sverige? Var är de? Så å ena sidan har vi diktaturer som pressar Sverige att bli mindre demokratiskt genom att begränsa yttrandefriheten. Å andra sidan har vi demokratin Sverige som många muslimer har flytt till från just dessa diktaturer. Man skulle förvänta sig då att många muslimer i Sverige skulle reagera och säga att nej, vi vill inte att Sverige ska bli som de diktaturer som vi flydde ifrån. Men så har inte reaktionen varit. Istället visar många muslimers solidaritet med de länder som de säger sig ha flytt ifrån. Regeringen har signalerat att man kan tänka sig att göra inskränkningar av yttrandefriheten genom att använda sig av ändringar i ordningslagen för att få stopp på coronbränningarna. Polisen försökte med stöd av Säpo tidigare år till mötesgå främmande makt i form av Turkiet när landet krävde att Sverige skulle förbjuda koranbränningarna. En fråga som ordförande i riksdagens justitsutskott Richard Jomshoff tog upp som ytterst problematiskt i en interpellationsdebatt med justitieminister Gunnar Strömmer. Ola Österling som är presstalesman i polisregion Stockholm har dessutom meddelat att man anser att säkerheten väger tyngre än våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Och det, vilket i det här fallet bara kan betyda... Menar jag att polisen anser rätt att inskränka de grundlagsfästa fri rättigheterna om till exempel islamister hotar med våld. Polisen hörsammade till sist den dom som först kom från förvaltningsrätten och sedan kammarrätten om att polisen brutit mot lagen när man stoppat koranbränningar med hänvisning till att den allmänna säkerheten inte kunde garanteras. Regeringen har fortfarande inte återkommit med detaljer för hur man vill se över ordningslagen eller om det överhuvudtaget kommer bli någon sådan översyn. Sverigedemokraterna har tydligt gjort att de kommer att vägra rösta för den och det finns spekulationer om att det mycket väl kan bli en regeringskris om regeringen väljer att köra över Sverigedemokraterna i frågan och till exempel söker stöd av Socialdemokraterna istället i syfte att få till en förändring av ordningslagen för att stoppa framtida koranbränningar. Situationen i Västra Afrika är fortsatt spänd. Detta efter att hotet om en militär intervention i Niger fortfarande kan bli verklighet. Något som kan riskera att dra in stora delar av Västra Afrika i ett storkrig utanför Afrika kan dras in i konflikten i olika former. Efter militärkuppen i Niger har det ryktats om att den ryska legoknäktsorganisationen Wagner kan komma att stötta militärjuntan i Niger. Detta efter att flera västvänliga afrikanska länder i den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas hotat med militär intervention om den avsatta presidenten Mohammed Bazoum inte återinsattes. Deadline sattes till den 6 augusti men hittills har ingen av de västafrikanska länderna ingripit. Burkina Faso och Mali som får aktivt stöd från Wagnergruppen har hotat med krig om ett eller flera afrikanska länder intervenerar i Niger. USA har också reagerat starkt mot kuppen- och undersekreterare Victoria Nuland på amerikanska utrikesdepartementet- har varit i Niger på möte och hotat med ekonomiska sanktioner- om inte landet återgår till den konstitutionella ordningen. Detta klargjordes på en pressträff av presstalsperson Matthew Miller- Acting Secretary Newland met yesterday with leaders of the junta uh, and made clear that there was a diplomatic path forward for them if they would choose a return to constitutional order. She also made clear that there would be consequences if they didn't, that there are hundreds of millions of dollars of U.S. assistance at stake. As she said last night in the call she had um, uh, with the press... USA var väldigt conversations sedan tidigare militärpersonal i niger enligt uttalanden från amerikanska försvarsdepartementet kommer denna personal att vara kvar men kommer inte att intervenera som det ser ut just nu Nothing has changed konflikten i västafrika kan bringa hela regionen in i ett storkrig där även stormakter utifrån så som USA Ryssland och framförallt den gamla kolonialmakten Frankrike kan komma att dras in i en eller annan form. USA har de senaste månaderna upprustat och utbildat ukrainska soldater för att driva vidare proxykriget i Ukraina på sina Abrams stridsvagnar. Detta är nu klart och nu ska vagnarna och tillhörande ammunition och tillbehör fraktas över och in i Ukraina. 31 stridsvagnar kommer nu att framgent rulla mot fronten i Ryssland. Utbildningen har pågått sedan maj i år. Den 7 augusti så föll domen med en bot på 40 000 kronor mot den kända programledaren Arja Snickaren Anders Övergård. Detta efter en köttstöld på Ika. Övergård hade låtit bli att registrera tre av fem köttbitar till ett värde av drygt 600 kronor, men uppgav att det var ett misstag. Butikskontrollanten såg dock att det inte gick till på det viset då han hade punktmarkerat honom. Stölderna uppges har pågått i under tio års tid. Händelserna rönt stor uppmärksamhet i media och Dessutom hade han anlitat den kända advokaten Johan Eriksson som även försvarade den islamistiska terroristen Akel och bland annat. Här ser vi Christian Petersson konfrontera Anders Övergård. Tjena, skulle man kunna få en intervju med dig? Nej, Varför Nej för jag vill inte. Du kan ta bort den där. Jag ber dig. Du hade en deklarerad inkomst på runt 2 miljoner kronor förra året. Men ändå så kände du ett behov av att pärna kött. Men det sa han väl inte? Det var allt från oss idag. Tack för att ni har tittat och vi önskar er en trevlig kväll.